Beno, e, Kiro Litzordua kalde batera utzita, orain gurekin dugu hemen jone otaino, kaixo jone? Kaixo ginen. Zer maduz? Ondo. E, jone dugu Santiago Tarrak elkarteko eh prentza berria. Eh bueno, eh baitere, duzuenez bait edo koordinatzaileak zen ituztela lehenagotik ere editu zuen sekzio bakoitzean, baina behartzen utela pertsona bat edo eh irudi bat hor e, dena koordinatzeko eta dena pixkat eh elkarrekin mantentzeko, ezta. Eh pentsatzen dut bueno, e, izendapen berri hau ere garrantzitsua izanen dela klubarentzat eta zuretzat ere, ez? Bai, ardura hundia ere, baina bai, azkenean kluba urte gutxitan asko hunditu da, eta eta gauza asko daude behendik horba, lehen bezala eramaten genitula, da, baina, baina laketa asko gimerdea, zer ze esan duan bezala kirolari pilla dauzkagu, seksioetan mugimendu asko eta guzti horien ikuste garantzitsua dela koordinatzea. Sekzio bakotxak bere koordinatzaia zuen, baina, bueno, lana pixkat da, hori da ez, e, komunikabideekin edo kontaktuan jarri edo, bueno, e, sekzio bakotx, bakoitz horrek e, bere garrantzia izatea edo, bueno, e, errazagoa llegatzea komunikabideetara. Bai, nere lana berez da, oza, e, sekzio bakoitzean badago e, arduradun bat, arduradun hori... E... Bauri, e, arduradun horrek egiten duena da, ba, eh, eh, bidali berdian albisteak edo eh idazte ditu edo eh eite emaitzak lortze ditu, argazia lortze ditu, neri bidaltzeizkiate eta nik guzti horrekin ba, egiten duena da banatu, sare ba, ba, sozialetan eta gero ba hori ba, komunikabidetara ba, bidali ere. Hori da nere, nere egin beharra. Eta denboraldi honen hasiera ez, oraindik, bueno, etzarate hasi, bino segidan hasiko zarete, eta horren e, aurrean nola ikusten duzu, bueno, pixko bat ja e, pensatza dut hasiko zaretela, entrenatzen eta poliki-poliki denboraldi hasten, eta e, nola aurre ikusten duzu hori, e, COVID-a dela eta, eta, bueno, e, aldak eta berririk izan enditu eh? Bai, bueno, garaio hau hona da e, guzti honekin hasiko, ze daude txapelketa gehiegi. Orduan pixkanaka-pixkanaka joan daitezke dena koordinatzen. E, izan ere asteburu hontan badaukagu lehenengo chapelketa e, hola garrantzitsua sexiarentzat, o sea, klubarentzat barkatu, arraunekoa da hemen eh biasako jetxira dutelako eta orduanola orduan, orduan, ordua, piskanaka-piskanaka ba ba ni ere lekuan jartzen hasten zaits, ez? ez? Eta gero COVID-aren asuntoarekin, ba, bai, bueno, justu atzo komentatuziguten COVID pasaportaren asunto hori, eta, bueno, ba, ba berriz dena berrantolatu beharko dugu, eta, eta, bueno, egoerara egokitu aldegu moduan. Hori da, covid, COVID ziurtagiriaren inguruan eta e, uste dut, bueno, orain hemen e, gimnazioan eta eskatuko dizuetela, ez? Edo e, abonatuei eskatuko dietela, Bai? eh oraindik ez ziur nola nola antolatuko garen baina bai e, hori da egin beharko degoena bai euskojolaritzatik horrela eskatu dute eta eta horrela egin beharko dugu bai gimnasioetan eta alageletan eh covid ziurtagiria eskatuko dugu bai edo bai eta eta bueno, ikusiko dugu nola nola egin baina baina bai printzipioz hori dugu eta bazkidei ba, bidaliko diegu komunikatua dena argi daukagunean eta e, azkenko asteburua e, asteburuetan eta izan dogun Euraldiagatik eta Worldengatik eta eh bueno egon dire, kalteak e, zuei kaltetu egin dizue zerbaitetan, eh adibidez asteburu honetako leiaketarako edo horrelako zerbait Asteburuko lehiaketarako ez arrauneko lehiaketa bada eta eta ez du San Miguelen, San Miguelen gertatu zaigun guztiak ez du ez du e, eragingo baina e, urbizietako sekziokoari sekziokoi adibidez desente, ba, dexente lan guzti hori azkenean kableatua e, ba, jartzen genitu gauza guzti horiek ba, den, denan den antenazurrenik eramango zuela eta eta gauintxe bertan berriz ba, berrizhasi beharko gea ba, hori Aldo moduan edo, edo uzten digu moduan, ze ikusi den bezala mendia ere erori da eta nik uste hor ere arriskiu puntu bat ere gongo dala. Baina hori dena ondo begiratu beharko da, bai, bai. Hanozkin lan handia duzu horrekin orain, ez? Eh? Hori konpontzeko eta, bueno, lehiak eta hasi baino lehen dena martxan berriz ere jartzeko? Bai, bai, hori dena nik uste berritu beharko dela, bai, bai. bezala urte askotako langustia nik uste e, urakera manduela, bai. Eta kirola, kirolarien inguruan, e, hasi dira poliki poliki sekzio guztietakoak entrenatzen, eh denboraldiari, bueno, e, denboraldi aurrea prestatzen, e, nola ikusten duzue pixka bat, bueno, denboraldi aurorokorrean. Bueno, nikuste izartea dagoen bezela, ez? Osa, e, azkenean e, dena aurrera jarraituko du, eh neurri berrieekin eta eta hori ba Covidaren asuntarekin ba Ba, horrekin bizitzen ikasi beharko dugu eta, eta nik uste ohitura oitura, oitura askoia hartu ditugula eta, eta berdin jarraituko duela. Aur, azkenek urtean txapelketa guztiak egin ziren, ez da bat bertan bera geratu eta urten berdin, berdin gertatuko duela nik uste, bai bai. Berrik utzak ez dakit egonen diren, bueno, COVID-19 urtak iraipatu dugu hemen bai, bino bueno, gero lehiaketak eta e, kanpoan egiten dira, hori agian bereziki ez, ez dizuek altetuko ez, ez dizue eraginik eginen, Baino ez dakit badakizun ja berririk egonen den horren inguruan ere, edo e, lehiaketetan parte hartzeko berririk egonen den. Oa ez digute ez, ze berez guk lehiaketak ofiziala ofizialak um, otxai aldera estendira, orduan oraindik, E, federazioetatik eta ez ditugute zerre esan, hori bai orain arte egin ditugun e, lehiak eta guztietan, ba, ori, e, jendea ez da diaa igo ikustera, guzti hori ba, leku guztietan egiten den bezala, baina bestela ez, ez daukagu Neurri berezirik egia esan. Eberki, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik? Mila esker, zuei. E, izanen dugu zuen berri eta bueno, demoralian holasten duzuen sorte hon eta itz egingo dugu? Mila esker. Buen, neskarrik asko.